Chtěl jsem ukázat komplexitu hm? e, problémů, které byly řešeny právě v systému Vajbášika a Sautrantika, jak na sebe tyto problémy navazují. Proč jsem to dělal? Protože chtěl jsem ukázat, že pak ty nedualistické systémy, které se v buddhismu začaly tvořit, je vlastně odpověď na ty problémy a na tu komplexitu, kterou, je, kterou nacházíme v Abidavni. A ta je obzvláště očividna v systému Sarvástivána. Systém Terváda má taky velkou komplexitu místo šesti důvodů, čtyř příčin, pěti důsledků má 24 důvodů, který se navzájem pro, prolínají, aby vysvětlil eh, fakt, že vše, co na tom světě poznáváme a můžeme poznat, je jen závislé vznikání. Nic nevznikne samo o sobě, vše vznikne v relaci k druhému. A ta eh, relace k druhému se stává, obzvláště komplexní. Teď Sarvásty Váda Sarvásty Vádins si sami sobě říkají Jukty Vádins, to znamená eh, ti, kteří eh, vysvětlují logiku věci. Logiku věci to je logiku závislého vznikání. A těch faktorů, které tento stav závislého vznikání vysvětlují. Teď, jestli čtete Abhidarma Kousha, vasubandu, vlastně poznání závislého vznikání ve všech buddhistických systémech je předpoklad osvobození. Jestliže nepoznáme z hlediska buddhismu, jestliže nepoznáme závislé vznikání tak, jak je, nemůžeme poznat to, co přesahuje rámec závislého vznikání, co transcenduje rámec závislého vznikání. A to je nirvána. Čili buddhismus se liší od ostatních náboženství, Buddhismus se sice dá nazvat filozofie, ne, nemá pojem Boha tvoritele a odmítá tento pojem. To neznamená, že odmítá pojem Boha jakožto zákona, ale odmítá pojem Boha tvoritele tohohle světa, kterého jsme světkem. A tento svět, kterého jsme světkem, je, není nic jiného než závislé vznikání. A toto závislé vznikání, jestli jsme ho pochopili, nepotřebuje něco, nějaký sjednocený princip, aby existovalo. Závislé vznikání existuje vlastní logiku a tu logiku třeba pochopit. Proto Sarvásty Vádin sami sobě říká yuktivadin, Vádin, protože oni Logicky se snaží vysvětlit, co vlastně my, bytosti, tady na světě prožíváme. A jak se z toho závislého vznikání, které není nic jiného, pro ty, kteří meditují, stav otroctví. Proto, všechny buddhistické systémy bez výjimky učí, že nejprve musíme poznat svět z hlediska relativní pravdy, pak můžeme poznat tu pravdu nejvyšší. Teď relativní pravda ve světě, jak jsem se včera snažil vysvětlovat, je vlastně z hlediska vláda či Terváda i Soutrantika je e, regulována neboli je e, dána dohromady na základě darm nebo na základě fenoménů, které e, vlastně e, jsou základem této relativní pravdy. A ty fenomény existují, ne relativně jako koncepty, ale existují v těchto systémech absolutně. To znamená absolutně znamená kasi nezávisle na jiných fenomenech. Jestliže, bude, jak už jsem vysvětloval, jestliže bude počítek, bude to vždy počítek na základ, ačkoliv vyjde závislé vznikání na základě dotyku. Bude to vždy jen příjemný objektu jakožto příjemný či nepříjemný. A to bude ve všech podmínkách. Čili toto je z hlediska systému Abidarmy, toto je absolutní hodnota. Toto je nejvyšší pravda. Tu nejvyšší pravdu je třeba poznat. Aby jsme poznali vlastně prázdnost stavu zakalených pocitů a zakaleného vědomí. Tento stav se nazývá kléša. Kléša je vlastně v sanskritu znamená zakalení neboli něco, co, nás, co nám způsobuje zmatek. Teď Abidharma Koša, která vysvětluje postoj Sahvástiváda, vlastně cituje Vasumitra, který je jeden z nejdůležitějších učitelů Sahvástiváda. Ten tvrdí, že. Neexistuje očista, my praktikujeme buddhismus, aby jsme vstoupili do cesty očisty, která přinese vyčištění pocitu a vyčištění vědomí. A to je cíl buddhistické cesty. A Abidharma vysvětluje, že dharma pravičaja antaréna bez darma pravičaja, bez rozlišení darm, darm ve smyslu těch fenoménů, které existují jakožto skutečné objekty našeho poznání. Darma pravičaja znamená analýza, logická analýza těchto fenoménů. Bez tedy Darma Praviča je Antarena, nasti ty klešánam, upašanta je upájam. Neexistuje žádný, žádná jiná upája, žádná, žádné jiné upáje přikládáme, jako žádné jiné přikládá. Prostředky, to je asi dobrý. Opája no. Kaušala, jako... Okay. E, Dobře, nemáme. Není to moc Neexistují žádné prostředky k utišení kléž, k utišení toho, co nám způsobuje utrpení. Tedy neexistují žádné jiné prostředky k tomu, k utišení utrpení tomu, co nám způsobuje utrpení, kléša, než právě darma pravičaje, než správná analýza darm. To znamená, že na to, na co my lpíme, bytosti lpíme, to nejsou skutečné objekty, to jsou naše koncepty. To jsme včera vysvětlili. Proto, abych vysvětlil Sarvastivána a Soutrantika, protože jsem neměl žádný směr a těch bodů je tolik, myslel jsem na to, že nejlepší bude vysvětlit systém poznání. V těchto systém poznání je stejný. Jak Sarvá stilána, tak Sautrantika věří a je přesvědčena, že jedině darma pravičaja, jedině analytickým poznáním, sku poznáním skutečných objektů našeho poznání můžeme se zbavit utrpení. Jiný prostředek není. To je systém abidarmu. Proto já jsem se snažil včera vysvětlit hlavně Sarvástiváda a Sautrantika na základě systému poznání. A snažil jsem se vysvětlit, že co poznáváme, je vlastně z hlediska Sarvástiváda pět objektů poznání. Objekt se zde nazývá Vastu, gneja Vastu. Gnea znamená objekt poznání. Vastu se dá těžko přeložit do jiného jazyka. Vastu znamená nejlépe přeložit jako báze, základ. Jelikož my nevidíme základy poznání, ty objekty našeho poznání, které poznáváme, je naše subjektivní interpretace. Jak už jsem včera říkal, někdo má rád holky, někdo má rád dolky a my žijeme v tomto světě a myslíme si, že naše eh, Poznání je objektivní. Právě proto, když to, na čem lpíme, není takové, jak si to představujeme. Trpíme a máme zlobu a zlost. Hm? Právě proto ty objekty, které jsou spojené s tím největším ulpíváním, se stávají právě ty objekty největší nelibosti, to vám nemusím vyprávět, všichni jsme to zažili. Hm? Proč? Protože my se nespoléháme na skutečné objekty poznání, ale my se spoleháme na eh, vlastní koncepty a nevidíme, že tyto vlastní koncepty není nic jiného než vlastní karma, ve které se topíme. A jaké je tedy řešení? Řešení Abidarm je darma pravičaja. Analytický výzkum skutečných objektů poznání. Skutečných objektů poznání v tom smyslu, že jsou vastu. V tom smyslu, že jsou vastu, že jsou základem objektivního obrazu světa. Vastu je základ. Jestli já nevidím ve svém procesu poznání vastu, tak se topím ve svých vlastních představách. A jelikož se topím ve svých vlastních představách, trpím. Čili abydarma je na to, abych je přirovnána jakožto, když se topím, tak je kruh, kterýho se chytím, a tím pádem se můžu rozhlídnout kolem sebe a vidím, že všechno, to, co jsem viděl, jsou jenom mé výmysly. Mm -hmm. Já jsem byla na 5. praxi, kde jsem robila vizualizácie. A já bych jsem se Včera jsme hovorili, že čo si dáváme do vedomia, že, to, že aké, akú váhu mají tie tisícročné vizualizácie pre nás a vlastně, čo to robí v tom našem vedomí, a ký také A prečo to je také důležité právě tá tisícročná, či bychom si nevedeli vytvoriť aj v kdež... dnešní dobe něco, co je možno bližší Potom, já myslím, že diskuzi uděláme potom, protože máme málo času a já bych chtěl schrnout. Nemám šanci v detailu vyložit sarvástiváda, sautrantika, kategorie. Tak já jsem je chtěl schrnout a pak uděláme diskuzi. A v rámci té diskuze s radostí se pokusím dle svých možností a. Poznání odpovědět na ty, tyto otázky a doufám mnohé ostatní. Hm? Připravte si otázky, ale co je můj úkol, aspoň byl jsem pozván sem, abych eh, udělal jistou eh, jistý úvod hm? v problematiku svácti a sutrantiky a nebudu spokojen, pokud. Aspoň trošku tuto problematiku nepřiblížím. Včera jsem se ji snažil přiblížit na, hlavně z aspektu procesu poznání a dnes schrnu vlastně ty objekty, které jsou opravdové v našem procesu poznání a jak se k ním staví. Sarvásiláda a jak se k ním staví Sautrátika. A pak se dáme do diskuze a všechny tyto problémy probereme. Jo? Spokojena? <laughs> <laughs> tak tedy proces osvobození z hlediska abhidharmy, jedno, jestli teravádové abhidharmy, Sarvástyvádové abidámy Sautrantika a těch abidarm, které se nám bohužel nedochovaly, vlastně je stejný koncept. Jestliže poznáme vastu, opravdové objekty poznání, analyticky v meditaci, můžeme se osvobodit od lpění na nich, od karmy. A od tím pádem i od nevědomí, protože buddhismus vysvětluje stav utrpení na základě nevědomosti. A nevědomost přichází z lpění a z karmy. Jestliže se osvobodíme z lpění a karmy, osvobodíme se z nevědomosti. Jestliže se osvobodíme z nevědomosti, tak se osvobodíme z otroctví, stavu otroctví, což je stav utrpení. Z hlediska Abidarmy tento přístup je společný. Teď, ale co je Vastu? Co jsou ty opravdové báze, opravdové předměty našeho poznání? V tom, Ačkoliv učení Suter je podobné ve všech sektách buddhismu, učení Abhidámy je naprosto rozdílné. Učení, co jsou vastu, co jsou opravdu báze našeho poznání, je naprosto rozdílné. Teď otázka je, proč? Já jsem na tento problém dlouho, dlouho dumal, protože se, jsem se zabýval abidarmou a různými systémy abidarmu a došel jsem k závěru, že tento rozdíl je hlavně založen na tom, že... meditujeme na základě jiných instrukcí. Jestliže meditujeme podle modelu Tervády, uvidíme to, co model Tervády učí. Podle, podle učí. Jestliže meditujeme podle modelu Sautrantika, uvidíme eh, to, co Sautrantika učí. Jestliže meditujeme podle modelu Sarvastivada, určitě uvidíme to, co Sarvastivada učí. Ale musíme si to první srovnat v hlavě. Pokud si to nesrovnáme v hlavě, tak to neuvidíme. To je závěr, ke kterému jsem přišel a zkoušel jsem též v meditaci, jestli to je pravda. A zjistil jsem, že opravdu, jestli si... Eh, nařídím své poznání podle systému vlády a uvidím, jak v každém okamžiku eh, ty orgány a jejich objekty kolabují dohromady. Jestliže se nařídím podle eh, Sautrantika nebo Terevády, tak uvidím, jak jestliže objekt přichází zvenku, jak vědomí ho reflektuje v první v Senzitivitách orgánu, pak ho přijímá, pak ho proskoumá, pak se o něm rozhodne. Hm? Čili je to postupný proces. Jak se na věci dívám, tak věci vidím. Čili zde máme logický krok k pochopení nedualistických systémů. Sandi Nirmojčana Sutra, Sutra Budha učí bodhisattvu Maitreju, že praxe bodhisattvy právě spočívá v tom, že vidí všechny darmy, všechna učení ne jako realitu, ale jako prostředek. To je též částečně odpověď na vaši otázku. Hm? Tyto vizualizace jsou pouze prostředkem nic jiného, jestli to od samého začátku nechápáme nepochopíme, tak jsme ve světě, který je nesmysl. Proto v Tibetu, kde meditují na ty různý jidams a vidí sebe sami, to jamantaka a tak dále, vajrasatva, tak sami se čekují, aby nešli špatnou cestou, že... Musí meditovat na jaman tak a že když jde do dveří, by se měl sklonit, aby rohy se, <laughs> se ne, jako nezavadily o, o dveře. Tak, tak solidně dělají tu vizualizaci, ale musí jasně vidět, že to je pouze prostředek. To je na základě právě tohoto učení. Stejně tak, když meditují podle systému sarvastivada nebo Sautrantika, od samého počátku musí vidět, že tyto kategorie, dokonce včetně agregátu existence, které Buda vysvětlil, podle učení yogachara, Buda vysvětlil agregáty existence 12 ajatána, 18 dhátu, čili elementů poznání, pouze jako prostředek. Dokonce i nestálost všech jevů je pouze prostředek. Všechna učení bez výjimky je pouze prostředek. A toto je tež logický následek toho, že jestliže sledujeme jistý systém abidarmy, vlastně. Pokud nevidíme, že to jsou pouze prostředky, my se uzavíráme v tomto systému. Teď. Včera jsem začal vysvětlovat, co bych měl dokončit, jinak nebudu spokojen. Pět gneja vastu. Panča gneja vastu. Aby jsme, se, aby jsme pochopili svět tak, jak je, podle systému Sarová a bez toho, aby že pochopíme svět tak, jak je, se nemůžeme osvobodit. Musíme poznat pět objektů poznání, které jsou z hlediska sahlástiváda absolutní, dravě. To znamená, že absolutní je, přestože vystávají V závislosti, bez závislého vznikání tyto objekty nemůžou vystat, protože vše, co vystává, může vystat jen v závislém vznikání, ale vystávají, jelikož vystávají vždy jako takové, proto mají kvásy nezávislou existenci. A ty objekty, které mají klasi nezávislou existenci, to jsou opravdové objekty. Ty objekty, vysvětluje Sarvá Stiváda, které můžu rozbít buď doslova nebo logikou, hm? ty objekty jsou prostě jenom koncepty. A aby jsme se vysvobodili podle systému bydarmy, musíme vidět prázdnost konceptu, Jakožto osoby, auta a koncepty jsou vlastně ty nejdůležitější součásti naší reality. Ale protože je můžeme rozbít, buď logikou, anebo prostě fyzicky, tím pádem nemůžou být základem našeho poznání. Tak tedy z hlediska Sarvastivána těchto pět základů poznání vysvětluje to, co prožíváme ve světě. Abychom pochopili Nirvánu, musíme pochopit to, co prožíváme ve světě. To je učeno ve všech buddhistických systémech a to odlišuje buddhismus od jiných náboženství. Poznání nirvány není možné bez toho, aby jsme poznali, co poznáváme ve světě, co opravdu je naše zkušenost ve světě. Bez toho poznání té nejvyšší pravdy není možné. Jestli v to věříme, jsme buddhisti. Jestli ne, no tak nejsme buddhisti, ať už praktikujeme cokoliv. Teď tedy základ je to, co, co trvá, nezávislé, kvasi nezávislé na příčinách a podmínkách, které vyvstání těchto základů přizpůsobuje. A jelikož to trvá a nedá se rozbít ani fyzicky, ani logikou, je to skutečné, a je to skutečné v, v, ve většině škol Abidarmy? Je to tak skutečné jako Nirována. Čili co vidí Arahat? Arahat vidí právě, nevidí bytosti, ale vidí ty e, složky e, osob a vidí ty základy poznání. A tím pádem transcenduje správným analytickým poznáním své zakalení citu a zakalení vědomí. Proto Sautrantika tvrdí, že vlastně nirvána nemá žádnou vlastní existenci, je to, co je prostě negace, nemůže mít žádnou vlastní existenci. Teď jsme začali mluvit o těch základech poznání. Ty základy poznání jsou tedy jiné, přestože všechny systémy, aby mi věří, právě v základy poznání, jakožto cestu k osvobození. Jestli je nepoznáme, budeme meditovat jenom na základě konceptu. A meditace na základě konceptu je, není cesta ven z otroctví, kléš, ale pokud jenom vidíme koncepty, tak to, co je nad koncepty, nikdy neuvidíme. Ať už je to jakýkoliv koncept, jestliže chceme osvobození, musíme transcendovat koncepty. Systém Abidarma, transcendence konceptu, je právě poznání těchto za, skutečných základů našeho poznání. A teď tyto základy poznání jsou rozdílné, ačkoliv Abidarma chce vysvětlit stejnou věc, není žádný rozdíl. Abidarma chce vysvětlit, jak tak vidí. Probuzená bytost svět. Probuzená bytost nevidí svět v rámci. To je tahle ta osoba, tamta osoba. A tahle ta osoba se mi líbí, tahle tamta osoba se mi nelíbí, tamta žena je taková, tamta žena je maková. Hm? Tam ten muž je takový, tam ten zase makový a Rahat, tak to nevidí svět. Kdyby tak svět viděl, tak by nikdy nevyšel ze svých zakalených pocitů a zakaleného vnímání. A Rahat musí vidět skutečné objekty poznání. Jenom tak může zůstat ve stavu probuzení. A co je stav probuzení? Stav probuzení není nic jiného, než stav samády, Jestliže získáme probuzení, jestliže se staneme arahati, musíme projít takzvaným Pama samády. To znamená samády podobné diamantu. Co je samády podobné diamantu? Samády podobné diamantu je to samády, které nepřipustí vystání kleše. Takovým samády, podsemenuje samády e, diamantu, protože tak jako diamant odřeže všechny nečistoty. A pak žádné nečistoty nemůžou přijít. Teď Sarovasty vláda věří oproti Sautrantika, že tento stav může být i přechodný stav. Sautrantika nevěří jednou, když dosáhneme stavu diamantového samády, nemůžeme se vrátit zpět. Budeme stále a jen vidět tu, ty vastu a tím pádem v našem vědomí nebude místo pro kleša, Protože ty kleša, které máme, nejsou na základě vastu, na, skutečný, na základě skutečných objektů poznání, ale jsou na základě naší karmy, našich konceptů. A naše lpění, a naší nevědomosti. To je příčina stavu otroctví, stavu závislého vznikání. Čili jak vidí Araha svět, jak vidí Buda svět. Vidí svět rovnoměrně. A závislé vznikání je právě může existovat, protože je rovnoměrné. Kdyby nebylo rovnoměrné, nemohlo by existovat. Stejně tak v přírodě vše je přeměna. Vše, aby přeměna existovala, musí být rovnoměrná. Čili věci se pouze transformují, ale ty látky, které se jsou účastní této transformace, ty pokračují v jiné formě. Čili závislé vznikání je stav rovnoměrnosti, nevysvětluje nic jiného, než stav rovnoměrnosti příčin a důvodu a důsledku. Bez toho nemůže závislé vznikání existovat. Stav vědomí a je tež stav vědomí rovnoměrnosti. A na základě toho může poznat skutečnost závislého vznikání. Hrahat, jestliže jelikož je daleko senzitivnější než my, bytosti, který a Rahati nejsme, tak on cítí ještě jasněji než my, jaký předmět je příjemný, jaký je nepříjemný, ale on nelpí na tom předmětu poznání, ať už je to koncept nebo skutečnost, který je příjemný. On nelpí na tom, co je nepříjemné, on ne, ne, nesnaží se odstranit to, co je nepříjemné a není, není zaslepen vůči tomu, co není ani příjemné, ani nepříjemné. Naopak, žije v bdělosti, v přítomnosti objektu, které nejsou ani příjemné, ani nepříjemné. Čili nemá tendenci rozpilování mysli a nemá tendenci letargie a necitlivosti. A tak žije a čeká, až jeho doba přijde, protože poznal rovnoměrnost závislého vznikání, nemá kam jít. A tento stav se právě snaží, aby darma vysvětlit. Z hlediska Abhidharmy vlastně e, není žádný e, radikální rozdíl mezi poznáním Budhy a poznáním Arahata. Budha je tež Arahat a tež vidí svět tak, jak vidí Arahat. Jenomže Budha je velký Arahat, protože praktikoval cnosti. Daleko delší dobu a může, tím pádem může vysvětlit cestu daleko jasněji a přesněji než eh, obyčejný Arhat. Ale z hlediska Abidarmy, ne vždy z hlediska Suter, ale z hlediska Abidarmy, eh, Arahat a Buddha vidí svět stejně. Z hlediska Sarvástivády tedy vidí svět jakožto těchto pět veličin, které jsou základem skutečného poznání. Skutečné poznání je poznání darmy. Je třeba vždy na to kontemplovat a vždy si to uvědomovat. A dharma, jak víme, má mnoho, mnoho významů. Dharma znamená tež všechny objekty poznání, to je tež dharma. Dharma znamená tež učení Budhy, to je tež dharma. Dharma je definována v Abhidharma Koša, v Sarvastivádovém systému, jako svabhávam i iti dharma. Dharma je to, co drží vlastní vlastnosti. A jestliže medituji podle Abidarma, medituji tak, abych poznal právě ty vastu, ty skutečnosti, které drží vlastní vlastnosti. Nezávisle na tom, jak, z jakých příčin a důvodů vystávají, ty vlastní vlastnosti tam jsou a ty trvají. Z hlediska sarvásti trvají v minulosti, stejně tak jako v přítomnosti. Stejně tak budou trvat v budoucnosti. Ten, kdo v to věří, se nazývá Sarvástivády nebo Vajbášik. To je vysvětleno jasně i v Abidarma Koša. Existují čtyři druhy vysvětlení od čtyř nejdůležitějších učitelů Sarvástiváda. Jak to vysvětlit? Jako přeměnu. Eh, jako přeměnu kvalit a tak dále, no. ale e, pochopení je stejné. E, ty skutečné základy našeho poznání ty existují v minulosti, v přítomnosti, budou existovat v budoucnosti, e, nezávisle na to, v jakém, e, z jakých příčin a důvodů vysta, vystanou. Teď e, Sarvástivádin je ten a Sautrantika též. Sautrantika vlastně není nic jiného než jisté, jisté kritické pojetí těch kategorií, které Stiváda učí. Které a toto kritické pojetí je kritizováno z hlediska samotné sautrantika. Sautrantika není nic jiného než sautrantika. Jenomže se stavějí kriticky, jak už jsem řekl, sarvástiváda jsou juktyvádinci, ti, kteří sledují logiku. Jím sautrantika je ten, který na základě učení Suter nevidí logiku v některých kategoriích sarvástiváda. A právě proto je nepříjímá. A, Sarva, a, a Soutrantika tež je historický, jak už jsem řekl, historický vývoj. V... Soutrantika se neoddělila najednou od sarvastiváda, to je dlouhý vývoj. Někteří Sarvástyvády byly a ti nejinteligenčnější většinou z Sarvástyvády byli sami kritický k některým kategoriím, které se objevují v, v Abidámě. Protože je nemohli sloučit s tím, co bude učil v sutrách, a i s logikou. Teď například tedy těchto pět objektů skutečných objektů poznání, včera jsme o nich začali mluvit, je tedy rupa, což je tělesnost, I jsou ty objekty, které jsou nesložené, to je asamskryta, jsou ty objekty, a to je velice důležitá kategorie pro Sarvastiváda, ty objekty, které jsou nezbytné k vysvětlení darmy, bez nich se neobejdeme, ale nejsou ani náma, ani růpa, nejsou ani tělesnost, ani netělesnost, ale nutně potřebujeme, aby jsme darmu vysvětlili jako nestálost všech jevů, jako vyjevení všech jevů, jako slova, jména, Tyto kategorie se nazývají čita, vyprajuk, samskára. To znamená formace, aby něco existovalo, musíme to, musí se to formovat. Formace, které jsou nezávislé na vědomí. Mohl bych se že pro všechny unity, unity duality, toto je vlastně, co jsme probrali u vlastně, že tej skupiny poznatelného. A uh, tyto kategorie, ty kategorie, které jsou lexionní, a vlastně tato kategorie konkrétně, těras, to je vlastně denní dudže, což jsme se učili, ta oddělená realita. Takže tohle nám jistě obavili, že Jak se mluvíka? Tibetsky? Denní dudže. Co znamená denní? To je jak nesložené. Nesložené. Mhm. Pak máme realitu skutečnou realitu faktoru vědomí. Bez faktoru vědomí vědomí nemůže existovat. A to síla buddhistického učení právě je v té detailní analýze faktoru vědomí. Jestliže čtete například Milinda Panha otázky Milindy, což byl řecký král v Indii, který byl žákem a Sanghaseni, Sanghasena. A Rahat se optá, co je největší přínos Budhy. A on povídá, že největší přínos Budhy je to, že vysvětlil v jednom toku vědomí všechny faktory vědomí, které se tohoto toku účastní. A on, král, si nebyl jist, co, co to je, furt to neviděl, protože my popletené bytosti vidíme vědomí jako jedno, tak se optal vysvětlit dále, cihod, na češi stihodný stanga se napovídá eh, velký králi, maharáč. <laughs> když, eh, když budete s lodí v, v Ganga Sagar, Ganga Sagar je to místo, kde se Ganga vlévá do Bengalského zálivu. Hm? A Vezměte si vodu z Ganga Sagar, zdali pak rozeznáte, co je voda Yamuna, co je voda Sarasvati, co je voda Goga a tak dále, všech těch přítoků Gangy. A on, král říká, samozřejmě ne, a on povídá, právě velikost Budy je v tom, že v jednom toku vědomí mohl rozeznat všechny různé vody, které do toho toku vědomí přitekli. Král se na, e, začíná chápat, ale ještě nemoc jasně, tak aby vysvětlil přesněji, tak e, ptá se, jde jiný příklad Načež e, Sanga Sena se ptá velkého krále, zdali pak jíte curry? Samozřejmě jí jim kary každý den. V Indii kari znamená e, omáčka nebo koření, s se míchá, do které se míchá do jídla. A pro krále, to je tradice ayurvedická, těch druhů koření je o mnoho a tež rozemleté diamanty a různy, e, e, různé drahé kameny se dávají do koření pro dlouhý život. Hm? No, tak, krát, tak se obtáz, ptázdali pak i kari. Ano, jim kary, samozřejmě každý den jim kary. Zdali pak můžete rozeznat všechny druhy jako těch ingredientů, které v kary, kterým jíte, jsou? To ne, jak bych to mohl rozeznat? Já to jím, ale nevím přesně, co tam je. Něco trochu rozeznám, něco zase ne. Ano, tak, právě tak, Buddha, v jednom vědomí, které má zdánlivě jednu chuť, rozeznal všechny desítky druhů faktorů vědomí, které se tohoto toku vědomí účastní v každé situaci, bez výjimky. A toto právě toto učení je v Abydarmě. Nejlépe vysvětleno snad vzle mého skromného názoru v teravádovém učení. Tedy bez faktoru vědomí nemůžeme poznat vědomí. V samsárickém stavu vědomí právě prebývá, ačkoliv vědomí nemá žádný príbytek, vědomí právě prebývá v těchto faktorech. Bez těchto faktorů se vědomí nevyjeví. To je třeba si uvědomit. Jestliže nemáme pocit, jestliže nemáme vnímání, jestliže nemáme pozornost, jestliže nemáme vůli, kde je vědomí? Těchto tedy. Z hlediska Sarovástyvády, jestliže těchto pět základů poznání důkladně poznáme, můžeme vidět svět tak, jak je. A to je předpoklad toho, aby jsme svět transcendovali. A... Úkol všech skutečných náboženství je právě transcendovat svět. To, co, to je to, co je význam osvobození. Z hlediska Abidarmy je to právě poznání. Těchto skutečných základů našeho poznání. Teď přichází Sautrantika, a nejen Sautrantika, jak už jsem řekl, uvnitř srvásty samotné je hnutí, jako e, darmatráta, pášua a podobní učitelé, se táží sami, na, e, jestli tyto kategorie, které Sarvá vysvětluje, jsou opravdu prijatelné z hlediska suter a logiky. A Sarvá jsou ty, kteří považují autoritu abidarmy vyšší než autoritu suter. Sautrantika jsou ti, kteří považují autoritu suter za vyšší než autoritu abidarmy. Tady je rozdíl. Z hlediska Abidharmika, jedno jestli sarvástivády nebo terevády, učení Abhidharma je přímo od Budhy, ačkoliv bylo předáno různými arahaty, žáky Budhy, jde přímo od Budhy. To je společné všem systému Abidharm. A jde přímo od Budhy a vysvětluje vlastně ty, to učení suter, které není jasné, které není přesné, které není detailní, do detailu. A Abidharmika si myslí, že bez učení Abhidharmi, učení suter je nepochopitelné. Ani závislé vznikání nemůžeme pochopit bez Abidharmy. Ani ty opravdové objekty, skutečnosti nemůžeme pochopit bez abidharma Čili Abhidarma je, učení abidharma je daleko vyšší, než učení suté. A to, co je vyšší, je vždycky autoritativní. Tak tedy začneme, aby jsme někde, někde jsme začali, někde musíme skončit a my musíme skončit brzy, protože čas nám nedovolí do detailů. Začneme jen z několika, hm? podle mě snad nejdůležitějšími aspekty analýzy Sautrantika, kategorii, které máme v a které jsou považovány za objektivní realitu, která se ne nemůže měnit, protože má vlastní vlastnosti. Tak z hlediska sarvástivády, rupa, tedy tělesnost, znamená pět smyslů, pět e, objektů smyslů. Hm? No a takzvanou Avigyapty rúpa. Avigyapty rúpa je ta rúpa, která není manifestovaná. Vigyapty znamená manifestace a vigyapty nemanifestace. A k tomu ještě musíme přidat tu růpu, která je nepatří do eh, Ayatana, Čakhu Ajatána, nebo Ajatána překládáme jak? Jakožto základy, nebo hm? jak vy překládáte Máme základnu Oka a základnu Barev. Teď zase diskuze podle Sautrantika. To, co poznává oko, jsou pouze barvy, ne tvár. To, co vidíme jako tvar, to si přidá mentální vědomí. Podle Sarvastiváda objektem oka jsou barvy a tvary. Zase na všechno jsou diskuze, co je logické, co není logické, co je skutečnost, co není skutečnost. Čili takto diskutují učitelé Abhidharmy na základě logiky, co je pravda, co není pravda v našem poznání světa. Ale my nemůžeme jít do detailu, my jenom ukazujeme ty nejdůležitější věci, ale doufám, že to, co vysvětluju, bude objektem zájmu a sami. Prohloubíte, ne, jelikož tyto věci studujete, prohloubíte e, svůj, své pochopení. Čili e, jsou též ruty, které nepatří do, e, do základní smyslu a objektu smyslu, ale které patří do dharma a Dharma Darma je to, co vidí mentální, Vědomí. To, co vidí oko, o tom je, na to je taky diskuze, jsou, jsou barvy a podle sarvástiváda též tvary. To, co vidí e, e, ucho, to, co slyší ucho, to jsou zvuky. Teď, které zvuky a jaké barvy, a jaké tvary, všechno je přesně vysvětleno hm? v systému sarvástiváda. To je velice zajímavé. jaké jsou nos, jaké jsou objekty nosu, jaké jsou vůně, všech to je prodiskutováno, chutě, jaké jsou chutě, jaké jsou objektivní chutě, nejsou objektivní chutě. Zde přicházíme tež na do vlastně sféry, která je v lékařství v Ayurvedě, přesně diskutována. Dotyk, jaké jsou objekt dotyku, to jsou z hlediska váda to jsou čtyři elementy, z hlediska teraváda jsou pouze e, tři elementy. E, voda je element voda. Nemůžeme, vodu nemůžeme přímo se dotknout, ale můžeme si je pouze odvodit z ostatních elementů. V Abidarmě všechny tyto počitky, bezprostřední počitky, jsou. E, diskuzí a názory nejsou jednotné, protože, jak už jsem vysvětlil, můžeme to odvodit z toho, že jejich metoda meditace není stejná. O tom bych rád řekl víc, protože tím se zabývám, ale nemáme na to čas. Proč třeba voda, element vody, který je charakterizován jako koheze a plynutí, není objektem přímého dotyku. Jestliže studujeme meditaci podle terovádového systému, je to jasné. Jestliže studujeme meditaci podle sarvástího systému, tež to bude jasné, proč voda je objektem přímého dotyku. Všechno, všechny, všechna tyto rozdělení vlastně závisí na tom, jak meditujeme. Proto Učení Budhy v Sándině Romułčana sutra, že všechno toto, nakonec všechna učení, musíme brát pouze a jen jako, eh, jak jsme přeložili, upáje zase prostředky, jako eh, upáje jako eh, dovedné prostředky. Dokáže dovedné prostředky. to, dobře formuloval dobré prostředky. <laughs> co se podívejte na to, že je dobré dílů vychlňují vychlňují hodní hodní jako zručně zručně nepostředky manuálně to znižují to znižují to je tak, že když pověš tak je to také manuálně zručnění ale dvojmísné dvojmísné dvojmísné kůšala kůšala m doslova znamená zdraví kůšala ale zde nemůžeme říct zdravé prostředky, ale ten smysl je takový. Dovedné prostředky to je dobrý, protože aby jsme byli zdraví, potřebujeme dovednost. Teď, jaké jsou třeba je, je, je. Ta, ta rupa, která je, není objektem smyslu, ale je dharma a To je například kája vygjapty a vači vygjapty. Jestliže podle buddhismu, jestliže pohneme tělem, co to je? Je to vyjádření e, těla prostředkem vědomí. Právě proto to nepatří do e, primého počítku smyslu, ale patří to do dharma ajatana, do sféry poznané vědomí. Co hýbá naše tělo? Víte, element větu. A když teďko někdo pohne rukou, co udělá? Prostředkem nervů, z hlediska vědy, se rukahne. hne. To není nic jiného z hlediska buddhismu než vítr. Mentálně vytvořený vítr. Mentálně vytvořeným větrem. Já teď se zvednu a půjdu někam, nebo zvednu ruku, kdyby. Nevytvářel prakticky v každém momentu pozvání, poznání tento mentální, mentální vítr. I má pozice těla, by se v tomto momentě zhroutila. Já sedím teď pevně, protože vytvářím hm? tělesnost vědomí. V... Ve vědě je to jiná terminologie, mluví se o nervech, ale z hlediska buddhismu je to mentálně vytvořený vítr. A teď, když mluvím, tak jak mluvím? Zase vytvářím mentální vítr, který způsobuje to, že element karmicky vytvořený, element. Země se tře o mentálně vytvořený element větru, tím vzniká i zvuk, a tak mluvím. A toto mluvení, to je tělesnost, to není mentálnost, ale je vytvořená mentalitou. A toto tedy je hrupa, tělesnost, která patří do sféry, nepatří do sféry těla ale patří do sféry vědomí, čili Dharma Ayatana. Čili z hlediska Abhidharmy máme nejen pět smyslů a pět objektů smyslu jako tělesnost, ale máme tež Avignapti a máme tež Dharma avignapty, Co je Avignapti? To je důležité pochopit. Jelikož je vigyaptý, vigyaptý je, že děláme jisté, jisté činnosti tělem a vědomí tělem a hlasem. A tyto činnosti vědomí, které se vyjadrují tělem a mluvou, to je naše karma. A když uděláme karmu, důsledky této karmy. Důsledky této karmy pokračují. A pokračují v jaké formě. Z hlediska když eh, já třeba vezmu na sebe nějaký eh, příkaz, třeba panča síla, nebudu zabíjet a tak dále, tak tím pádem moje vědomí, já to jako vyjádřím svým vědomím, hm? a toto vědomí zůstává v kontinuitě mého těla tež ve formě Avigyanty. To znamená, že tak jako strom hm, má stín, taky veškeré vigyapty, veškeré vyjadrení tělem a e, mluvou stín toho je vigyapty, který doprovází vědomí. Stejně tak jako e, moje e, činnost tělem a mluvou doprovází vědomí. Je to jasný? A to je pro eh, sarvastyláda tež kategorie tělesnosti. Sautrantika to nepřijímá. Jak vigyapti, tak a vigyapti není nic jiného, než pouze eh, růpa a náma. Nepotřebujeme takové kategorie, aby jsme vysvětlili to, že když bereme na sebe závazek třeba samaja nebo cokoliv, že to pokračuje v kontinuitě našeho vědomí můžeme to jasně vysvětlit pouze tak, jako to dělají sútry, pouze na základě závislého vznikání tělesnosti a netělesnosti. A tak, jestli čtete spisy, jestli čtete kouše a tak dále, najdete dlouhou, dlouhou diskuzi o tom, jestli ty rupa, ty stavy tělesnosti, které jsou manifestace a nemanifestace, jestli skutečně existují, nebo jestli to jsou jen pouhé koncepty, které nemají vlastní vlastnosti a tím pádem nemají, nejsou základem našeho poznání. Hm? To je příklad. Malý příklad. A to má samozřejmě velký dosah na pochopení karmy. Jestliže přijmeme vidyaptia a vidyapti, jakožto základ pro pochopení karmy, náš přístup k karmě bude úplně jiný. My budeme brát karmu jako něco, co skutečně existuje a co má vlastní vlastnosti, a důsledky toho si sami můžete vymět, promyslet Důsledky toho budou, že tež nevědomost bude brána, která je základem produkce karmy, bude brána jako něco solidního, co existuje hmm? s vlastními vlastnostmi. A teď mluvili jsme o Druhé kategorii, která je obzvláště důležitá, kterou Sautrantika celou popírá. A to je ta kategorie, jak jste řekl v tibočtině, čita či, či ta vyprajukta samskára. To je těžké přeložit. Doslova to znamená ty formace, které jsou vyprajukta, které nejsou spojené s vědomím. Oddělené složené jevy. Oddělené složené jevy. To jsme tu tak předpokládali. Oddělené. A oddělené od čeho? Od no. Přeložit. Jediná, to přece to čitaví Oddělené složené jevy od vědomí. Hmm? Tak to dává smysl. Tak celou kategorii čita viprajukta samskára, a to je 14 veličin. Zdali pak si ještě budu pamatovat. První je vyvstání, pak je trvání, pak je proces stárnutí, což znamená přeměna, a proces zanikání, což znamená, a tedy nestálost. Teď sautrantika říká: Dobře, ano, jsou druzy. <laughs> Vy říkáte, že džáty, narození existuje samo o sobě, jestliže narození existuje nezávisle od od elementu, který se rodí, hm? tak řekněte mi, co privádí narození k narození. Sarvá odpovídá, jestliže je narození, v tom momentě je též eh, takzvaný Anu, Anu džáty, to znamená jestliže je narození, vzniká tež v momentě narození, ty čtyři charakteristiky se nedají od sebe oddělit, protože proces vznikání a zanikání je tak rychlý. Právě proto, jestliže něco vznikne, vznikne to v rámci vznikání, trvání, preměny a zániku. A tento proces právě vysvětluje toto vznikání. Čili e, Lakšanas, co znamená ty vlastnosti všech vytvořených elementů, vychází současně s vedlejšími vlastnostmi, které není nic jiného než ty vlastnosti, které e, zdu, z, odůvodňují to, že něco vzniká, trvá a to. Takto je je vláda na základě logiky, vysvětluje, že vyvstání je darma, která má svoji vlastní skutečnost. Sautrantika na to samozřejmě není žádné vystání bez toho, co vyvstává, a my nepotřebujeme, aby jsme vysvětlili, vyvstání my nepotřebujeme nezávislý eh, jiný základ poznání. Hm? Zase dlouhá diskuze najdete v Abidarmakosha. Čili eh, Sautrantika popírá nutnost hm? eh, učení o vyvstání, jakožto předmět poznání oddělený od Těch náma a růpa, těch tělesností a netělesností, které vystávají. Pak máme, včera jsem se zmínil, prápty a prápty. Prápty a prápty je centrální koncept v pochopení procesu vysvobození z hlediska Sarvastiován. Proč můžeme dosáhnout osvobození? Protože v našem vědomí bude prápty Prapti vysvětluje dárma Koša jako samanvaja. To znamená, že přijetí dohromady se kontinuitou vědomí nového elementu. Čili když, když něco realizujeme, přijmeme nový element a ten přijmeme s tím, že bude a prápty. A právky je opak právky, že bude naše vědomí ztratí zase něco jiného. Čili tím, že něco přijmeme, ztratíme zase něco jiného z vědomí. Tak to vysvětluje Sarvá proces osvobozování. To znamená pro sarvastivada toto a prápty je, je skutečný základ poznání, který třeba poznat, aby jsme odůvodnili to, že my se můžeme stát z obyčejných bytostí, můžeme se stát arahati nebo bodysatvy. Musíme získat právě prápty, ty darmy, které z nás udělá arahata. A tím pádem máme aprápty těch kléš, těch nečistot vědomí a pocitu, kterých se zbavujeme. A teď v Sarvastivada systému, stejně tak i v Sautrantika, je konvencí, že všechny kléši mají 9 stupňů. To znamená silné, střední a slabé. A ty silné, střední a slabé jsou zase rozděleny na tři stupně. Silné, střední a slabé. Když nejprve začínáme tím, že máme prápty, když máme prápty cestou Laukika, je, jsou dvě cesty k vyčištění vědomí a pocitu. Je Světská cesta a je nadsvětská cesta. Světská cesta a nadsvětská cesta se navzájem prolínají, hm? ovšem aby jsme získali opravdový odřezání nečistot z kontinuity vědomí, potřebujeme nadsvětskou cestu. Ale světská cesta tuto nadsvětskou cestu připravuje. A v každém momentu světské, nadsvětské cesty, když čistíme vědomí, vystane prápty a prápty. My získáváme element čistoty a ztracíme element nečistoty. Podle těchto stupňů. Teď je diskuze, jestliže se to děje pouze nad světskou cestou nebo též světskou cestou. Co se týče Sautrantika, nepotřebujeme žádné prápty a prápty. To Tento proces vysvobozování se můžeme vysvětlit stejně účinně a daleko účinněji pomocí konceptu bija. Bija to znamená semeno ve vědomí. Hm? Jestliže máme novou zkušenost na cestě k očistě, pak to zanechá semeno ve vědomí. A jestliže odpojíme jisté kléša z, našeho, z naší kontinuity vědomí, pak odpojíme jisté e, semena z našeho vědomí. Tím pádem nepotřebujeme žádný prábty a prápty, aby jsme vysvětlili, jak se dostáváme z otroctví nevědomosti na světlo moudrosti. Teď jsem mluvil dlouhou dobu, už skoro dvě hodiny a ještě jsem všechno nevysvětlil, ale vysvětlil jsem něco, zbytek, co si myslím, že je důležité, vysvětlíme později. Teď uděláme přestávku a pak, aby nebylo příliš mluvení a málo meditace, tak uděláme trochu meditace a odpoledne... Zase eh, trochu mluvení a to už konečné, bohužel nemůžeme probrat všechno, ale budu se snažit, aspoň to, co si myslím, že pro vás, pro vaše studium, bude eh, osvětlující. Je to, to je tomu tak? Pomáhá to pochopení? Hm? No a pak eh, necháme místo na otázky a odpovědi. Hm? Nebo dáme otázky a odpovědi, předem a potom teprve co je lepší, jak to vidíte, jste zralí na otázky a odpovědi, nebo ještě více informací, potřeba, hm? radši otázky a odpovědi. Kdo to vidí takhle? Radši otázky, odpovědi. Zvedněte ruku, prosím. Mm. Tak to je tak na polo. <laughs> <laughs> tak dáme meditaci a pak to budeme vidět jasně. <laughs>